Було дивно, що султан прислав Сулейманові ведірне, куди вирушив на великі лови на початку Рамадана, коштовну сорочку з тонкого шовку. Валіде Хавса не дала синові надягти сорочку. Покликала одного з Балтаджіїв, який колись повівся з нею нечемно, сказала, що прощає йому і дарує на знак прощення коштовну сорочку – Така сорочка личила бі самому султанові. Балтаджин надягнув сорочку і того самого дня сконав у тяжких муках. Силім прислав своєму синові отруєну сорочку. Навіщо? Чи думав жити вічно, усуваючи єдиного спадкоємця? Чи не дбав про гідне продовження роду османів, могутньої парості османів? Шах заде... Не спав тоді цілу ніч, усе допитувався в Ібрагіма. Ібрагім перебирав приклади з історії. Там можна було знайти ще й не таке. Але хто ж може заспокоїтися минулим? У кінці Рамадана помер султан Селім. Помер від хвороби нирок на шляху від Стамбула до Едірне у тих самих місцях, звідки вісім років тому виступив протирідного батька султана Баязида Справедливого. Може носив невеликовну хворобу в собі вже давно, і не маючи ні часу, ні сподівань на здобуття престолу, розчистив собі шлях до влади вбивствами своїх братів, їхніх дітей, укороченням віку самому султанові Баязиду. Носив у собі дикий біль, марно намагався затамувати його опієм, Може, власним болем міг би виправдати і свою нелюдську жорстокість? Жорстокість до ворогів уже й не дивувала нікого. Усі османи були жорстокі, але до рідного, єдиного сина. Звістку про смерть приніс у Манісу Ферхад Паша, колишній раб родом Шебеника, грабіжник і вбивця, улюблениць Селімів і... Сулейманів одного зачаровав своєю Звірлютістю другого бистрим розумом, піснями, бесідами. За нього видали сулейманову сестру Сельджук Султанію, принцесу горду своєю красою. Але й вона, так само, як і валіде, була в захопленні від колишнього раба. Для Османів. Походження ніколи не важило, тільки заслуги, вірність, відданість і особисті гідності. Хто вмів крикнути найголосніше в час штурму ворожої кріпості, замахнутися найдужче шаблею, потоптати найбільше ворогів, розштовхати ліктями всіх довкола, лізти на осліп без й совісті, аби лише во славу Аллаха і на користь та служіння султанові. Кожен же брак міг стати великим візиром, Вчорашній раб – стати царським зятим. Адже сказано, чи ж у них драбина до неба. Паша, заганяючи до смерти коней, мчав в видірне, Щоб принести в Манісу вість про султанову смерть, Перш ніж про це довідаються в Стамбулі. Він наглив Сулеймана, швидше, швидше, мерщій, до столиці, до султанського палацу, поки не довідалися яничари, поки стамбульський Мотлох не вилився на вулиці. Сулейман не вірив. Султан міг підмовити Ферхада Пашу, заманити Сулеймана в пастку і розправитися. Ферхад Паша падав на коліна, цілував сліди Сулейманові. «Сяй в очей моїх, чи ж насмілився браб раб твій?» Сулейман кривив тонкі уста в посмісці – Надто багато чорних тіней Смугувалося й во самого Ферхада Паші В царській родині хотів панувати неподільно Суперників не терпів Коли перед шах заде запобігав То Ібрагіма ненавидів одверто Називав його іржею на блискучому мечі османів Тоді прибув новий гонець Тепер уже від великого візира Піріма Хмета Паші Стамбула Мудрий Піріме Хмед Прислав Сулейманові шовковий згорток До мого високославного повелителя Дня 27-го Рамадана почив у Аллаху Всесвітлий Султан Селім Смерть його прихована від війська